Тани брезентові з генеральськими лампасами руки у багатьох татуйовані. І тут залунав такий вивертаючий душу посвист, що частина Єропільської публіки полізла під лави, бо саме так вили німецькі пікіруючі бомбардувальники, коли бомбили міст через богунку. Але з небес упав мужчина. Зумними очима та чорними вусиками у темному фетровому капелюсі з такими гострими крисами, що, здається, ними можна було краяти ковбасу, у величезних черевиках та коротенькому піджаці, знаменитий клоун Вольфганг Джусі. Потім з грізним посвистом з неба летять два важких лантухи. Клоун їх ловить ставить у центрі арени. Обершпрехшталмейстер грізно запитує, що це все має означати? Вольган Джусі верескливим дитячим голосом відповідає, що він вирішив найнятися до цирку. А що ви вмієте робити? голосно питає обершпрехшталмейстер, двічі повертаючи до публіки своє мертве графське обличчя. У Клоуна очі маленькі, мовби у залізній масті пропилено іржавим ржавим напильником дві шпарки. Він каже, що підготував рекордний номер. Уніформісти виносять великий молот, а Вольфганг Джусі вже розв'язує один лантух, з якого витягає червону цеглину, кладе собі на голову і пропонує Обершпрехшталмейстрові розбити їм молот. Всі завмирають. Важкий молот злітає високо над головою клоуна, барабанний дріб, потім мертва тиша. Оберш що щосили б'є молотом, цеглина розпадається на шматки, червона пудра притрушує обличчя й плечі в джусі. Оркестр грає туш. Нову циглину дістає з мішка клоун, знову гупує молотом обершпрех Прехшталмейстер, і знову безневинно всміхається Вольфган в Джусі, мов би нічого не сталося. Весела гра розпалює обершпрехшталмейстера. Він скидає чорний сур тут, залишаючись у котряній камізельці, потім і її скидає, закасує рукави, червоніє, вкривається потом, розбиваючи все нові й нові цеглини на клоуновій голові. Нарешті лантух порожній, а вся арена встелена битою цеглою, мов будівельний майданчик. Тоді Больфганг Джусі кидає собі на спину другий мішок і повільно чолапає за рени. «А що в цьому мішку?» – кричить йому навздогін знесилений обрешперехшталмейстер. «Пірамідон!» – не повертаючи голови, пищить клоун і зникає за панбархатною завісою. Цей номер має велике лиховне значення. Каже сам собі Набатов, пригладжуючи на голові волосся, що трошки таки стало дибки. А на арену, накульгуючи, вискакує слон Юмба. І всі бачать, що у слона одна нога протезна. Бо вночі у Куп'янську розбомбили німці ешелон з евакуйованими звірами. Тоді загинула сестричка Юмби, а йому довелося ампутувати ногу у польовому хірургічному госпіталі. Юмба легко збігає по драбині вгору на спеціальний балкончик, від якого нап'ято канат до другого балкончика. Хоботом бере смугасту штангу і ступає на канат. Чути, як вітер хлюпує брезентовими стінами цирку. Дивіться, як Юмба, хоч і протезна в нього нога, повільно танцює на канаті під звуки сиренади Шуберта. Як тихо порипує його шкіряно-металічний протез, як балансує в повітрі смугаста штанга. Ні, я тверджу, що до нас приїхав не який-небудь провінційний цирк, а справжня циркова академія, гідна ХХ століття. До речі, такої ж думки на Набатов, який і після цього номера каже сам собі, цей номер також має велике виховне значення. Добре, добре, побачимо, що буде далі. А далі ось що. З'являється на сцені підступний Василевс. Воскове обличчя візантійського святого, чорна борідка, нечутна хода. Він підкрадається до оберж Прехшталмейстера і питає... Хто ти? Я, напинає пихаті груди обершпрехшталмейстер, я начальник усього цирку, начальник неба і землі, усього Всесвіту. А ось зараз ми перевіримо, хто ти, смиренно каже підступний Василеус і відкручує якийсь гудзик на його сурдуті. Велична грабська статура раптом вкривається хвилями. І всі чують свист повітря, що виходить з тіла обершпрех шталмейстра, наче з кисневої подушки. Всі мовчки дивляться, як зменшується, коцюрбиться його постать. Ось він, завбільшки з велику ляльку, ось ще менше, ось уже не його на килимі. Василевс нахиляється, бере у руки те, що лишилося по обершпрех і кидає до першого ряду. Глядачі передають з рук до рук пласку гумку за вбільшку з долоню, мов би надувну іграшку за 80 копійок. Потім повертають її чаклуну.